Slavosovia a 101, către Tatăl Ceresc a fiilor împărăției. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porunca ta, ca spada, voința ne-a și în ascultarea dâncă, porunca cea din suflet venită de la tine, prin Duhul Sfânt ne-a schimbat. Aleluia, slavă ție, tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, Fiindcă porunca ta răbdare ne-a încercat, și dulce vocea ta în bolțile din cuget, cu drag am ascultat. Aleluia slavă -ţie, tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă porunca ta semințele căinței, în lacrimi ne-a turnat, și în haina cea din fapte, tu ruga ne-a luat. Aleluia slavă -ţie, tată Ceresc, te iubim și ne mulțumim. fiindcă porunca ta cu râvna de furnică smeriți noi am lucrat. Și ochiul sfânt al minții, cu har, l-ai curățat. Aleluia, slavă Ție Tată ceresc. Te iubim și ne mulțumim. fiindcă porunca ta blândețea, hărnicia, milostenia, curăția, răbdarea, cumpătarea, smerenia, în flori ale iubirii, pe rând le-a transformat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porunca ta, camirul cel de taină, pe cețile din cuget, pe rând le-a sfărmat, și înțelepciunea legii în toate am aflat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă porunca ta din noi, măslinei jertfei sau cite, ca de îngeri, la cer a ridicat. Aleluia, slavă ție Tată, ceresc, Te vin și îți mulțumim, fiindcă porunca ta să ducem crucea jertfei, cu drag am ascultat, și o stea cu al nostru nume în cer a însemnat. Aleluia, slavă ție Tată, ceresc, Te vin și smuțumim, mulțumim, fiindcă porunca ta, cuvântul tău de taină, în inim ne-a intrat. Și negura din cuget, cu raze ca de soare, adânc ne luminat. Aleluia, slavă ție Tată, cerestei bine și îți mulțumim, fiindcă porunca ta pătrunde ca o rază în cupa conștiinței să vadă dacă e gata, pentru venirea ta și liturghia Slavei, cu drag, noi ți om cânta.